As-salamu alayka Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahun dhejlel ualla falenderojm, do vetem per gjithë ndihmën dhe falëkërkim. As-salamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh, bekimit Allah qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem bi familjes dhe të shokët dhe të çdo ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërlozë gjatëhtimit të temës ka edhe më përmendën Allahu xhallahu te lavdjave dhe lutjeve që i ka dhuar pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam kemi pasur rason që të njihemi me ato lutje dhe mënyra të ndrushme të përmendjes së Allahu xhallahu xhelaluhu në raste të ndryshme do të çoft në, në situata para namazit gjatë namazit abdesit etj ne padursojmë se ato çka kemi përmend janë disa prej lutje që i ka përdor pejgamberi për Sallatë Sallem në namazë për shambull, kur kemi fulla tje për lutit e namazët. Ka atë tjera, mirë për i kemi silti të so si shambull, që si duhet kuptuar lutjet dhe si duhet përjetuar ato. Së do të të vazhdojmë një lutje të këndonjë, të tërë, që nuk ka dëbëm e namazë, për ka dëbëm e situat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në këto situata, në këto raste. Ndaj një për e këtyre rasteve që në kam su, për gëmbërës nëmësi ta përmendim Allahën dhe si ta lutim është kur ta vizitojmë një të smur. Edhe këto në kaporosit, të farë duhet të themi dhe si duhet të silemi. A nësikur shetë të smetën Tirmidhivu dhe e Budavudi dhe disa të tjerë në libet të tyra, se për gëmbërës sallallahu alesum ka thënë, qëli dhe çë e vizitonu logon e tij musliman dhe 7 herë thot es-selallahu ladhim rabbul arshil adhim ne shiek kërkoj nga zoti i madh ai që është pronar i furonit të madh i arshit me të shërua kush e këndon kët lutje 7 herë thot e shëron allahu xhelalu veala nëse ska caktuar me me mos shpirtin Nëse ka cakru vdekin Me lejnë Allah Gjallavola këllu të i bëhet shërem Kështu ka thëmë pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam Do të esë allu Allah e l'Azim E lësë Allahun e l'Azim Që është i madh dhe madhështor Dhe që ka mundësi për dëgjë Rëbbel arsh e l'Azim Zat i arsh e të madhë E një shvijek me të shëru Fëllemisht Këto të nërua rëzër Në mësën për i gamberi a rehi së në të usëramë se në gjithë sitatë, në gjithë rëthanë, nuk do të tjetë aje në dërlidhën më dhe dë një adhërim të saktuar. Si kurse jam sunë njerëzit, do të që të zbatojnë finë ose, ose të përmedin Allahun kër bëhet kërë për në ritual të saktun fetaru, namazi, haji, kështëmëra. Këtu kemi do tëtë të një shtirje të përmedin se Allah që lehuane edhe në, Rëthana të zakash me tjetë eston Të të rëshidhu të përmanë në më është të Allah Gjellë Vuala Të ndërruzër e sprovanë në robinë ti Me ajtë qëfar danë Dhe përdo shumë se Gjdo sprovanë që njëri ju të i vjenë gazo të Gjellë Vuala Dhe ajë bënë sabër në këtë sprovanë Aje për të është të kajrë dhe është të të beshme Si kërësi ka thënë pejganëberi aleyhi salatu vë salam A gjëben li em kjo di është puna e besimtarit e qytetës mirë. Ngase çdo gjë për të është hajra dobeshme, gjithçka për të është mirë. Nëse i vjen emira, e mira e falënderon Allahun, do kjo është hajër për të, është dobi për të. Nëse ai ka begatia, ai vjen mundësia ti të mirë njëas, në përkë se ka filluar shpërbim, dhe kjo është dobi për të. Ose godet me nimetkësi dhe ai bën sabër, pe kanë t'khayran la, edhe kjo pas sa është Hyaj dash atë Vishma atë Vishën për ta. Dhe kjo nuk është në asken pas me askën, por me besimtarën. Nga se të jetë stabilmëriu i qëndrueshëm dhe i përkushtuar Allah xhënle uala duke mos haruar atë në asën e këtot, asën e këtot të beqatisë, e as fatkeqësisë, madje shumë se kë, këto situata nuk mund më qen gjithkokus stabil pas atij që është i lidhur me Zotin xhënle uala. Ne shojmë sot një në, në përdëshmë që ka njerëz që në fatkeqsi bëjnë sabr por i u them begati e ti s'i nuk bën sabr me begati Allahu xhelleu ala ja mundson një pozit, autoritet, pasuri, dhe ai pastaj shkënohet me ta e harron Zotin xhelleu ala, e harron familjen e vet, i haron njerësorët e tij marrat. Dhe kjo është, po dyshim një mungesë e sabrit të tij, me përmbajt veten në shqyrtimin e mirë të begatit. Ose Nga në tjetër shumë njerë që Zotë Gjellohala i begatën me gjithat mirat, por e spravon nga një anë, nëse kjo është legjë i Zotë në tukës, ka qare pa usponu i zonjeri. Dikush spravon nga kjo anë, dikush nga janë. Dhe ta shkon e godet këtë rap kjo strovë, a i nuk shikon në begati që i ka, por shikon vetëm në anë në spravos. Tëtë a e që farë më ka gjithë mu, kërkën se ka gjithë, që farë më ka ndodhë mu, e pë fjallori që li realisht reflekta një loj rebelimi dhe një loj mos nështrimi dhe i caktimi të Allah Gjellegjera lu dhe vesimtari një situatë është i lidur më Allah Gjellegjera i erdhe mira, din si musil i erdhe begatia, din si musil po erdhe skrova, din si musil ma të din qëfar me thonë dhe si me komuniku me Zodë dhe din i të gjithë të këto situata në gjithashtu nëndetër edhe që adet në më kuptu se besimtarët janë të lidhur me zyrtin, jo si situata të begatizë dhe myrësisë, apo tiim të lidhur të ta dim një jetë të tanjë një jetë në kutiem, por atë të kurë më skruhuat, atë kur smurat besimtarë të tihet më kalojnë vetë. E vizitorin kujdesën për këtë e ngushëllojnë, i japin gairat të sabër, bë lutje për të në forma të, të ndoshme e këtij rrugë. Dhe kjo më kuptu se Allah u Gjalli u në kam suar që në gjdo situatë ti kontribujm dëshuris në zëjtë gjdo situatë ju vetëm për shembu në namaz me ndirejtë safat e pasaj kur dalim jashtë me i prirë safat safat mësneve lidhja mësneve dhëtë gjithë mund aktive ju e në formën e safat mësës që së nërim gjithë mirë po zemrat tjenë gjithë mund në saf zemrat mësneve tjenë lidhja mësneve gjithë mund edhe tërkur ndesha fizikisht nuk kemi pra njëritjetëm, nuk kemi au pra njëritjetëm. Dhe kjo e me kuptu, se Allah Gjallahu Ala, për mes mësime që ka dhëna të pegamberit, s.a.s. në ka mësu që ne, ka dhë që të cilëmi, që farë të përprime që të bëjmë, duhet tjetë në shërëvim të, unitetit, dëshuris me zvetit, respekt të kështëmërat. Nga e që marëm nga kjoj adith, endë, është se, Në kam pësu, Allah, gjithë në ora që ne me ndërmar sebepet, ne me ndërmar masat e duhra për të evitun një fërketësin nga vete jonë. Dhe këtor sebepe janë nga mëtë ndryshmet. Nuk duhet neglijhuar asë sebepe, veç atërështë ato që kanë duhet me duanë, me lutinë. Setë për shëmë në një riu, mundohet maksimalisht me ndërmar sebevet materiale. Përdo, ilaç me marr, injekcion me marr, të mjeku më shku, operacion më u bë, çka të ka nevojë është i gatshëm. Në rregull, kjo duhet më bëk sot. Mir po, kros ksoj a e kalut Allah xhallahu a posulem. A jmë bështetme të a ka kërkuar pejtë shërimën sikur na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi dhe sut. A e ditë që më kon paralel? Aisha radhiyallahu taala na thot, sor an kuai Në familje të pejgamberit sa ndokush se po i dham dikun, çfarë bën te pejgamberi? Thikoi sa ul ankoj dikun familen. Po më dham koka, po më mbarku, ankesat zakash me familjarin. Aisha radhiyallahu anha thotë sa ankoj ndokush në familje të pejgamberit alayhi salatu vesselamu se po i dham dikun, ja vendos te dorën te vën di vimbës dhe ja këndon te surën Falaq dhe Nas. As e fillimë më, më ulit me zotën që levolan me Kur'an. Mësë Allah jelala ka përmënse Kuran jelash wa nunezzilu minënë Kuran ima shifau lë rrëhma Allah ho tëhë, neke me zbërëtë kërërën që të jetë ilash për juve dhe mëshirë që ka shërim për juve dhe të jetë mëshirë në gazodë i jelaj jelalu A i dhu dhudhë në mënu se Kuranë kënë dhudhë njënit vë që nëshëta është i kapër për prej gjindva shejtan do ka kom në ndonjë sehra diçka kësimrad me i butash rukë s'a shkronis për katpun i dhan koka njëri është i mërzitshëm si dhan kërkun edhe pikrim është dhimbje është dhimbje shpirtore apo mërzia është dhimbje për gjithë ato që kemi lutje kemi ajete që këndojnë vem besojmë ku i lidh me fjalë Allahu xhallal xhësutat këndonsu në falak sura nas sura fatiha ka përbotje shëroruese të që ashat e pejgamberit më kanë prodhuar për shërim, e të fësira, e e për të mësmulur të vështira e kanë më dhënë zotën kanë kënduar prandaj ne duhet pararisht edhe nuk mjeku nga se ka thënë pejgamberi son te dawo ya ja, ibadallah kërkoni mjekim nga zoti Allah për mos e kërkon një dhëna që Allah e ka dhëluar mos ushironi më aq që zoti ka dhëluar nga ju skorë laj tho mund të jetë ilaj njan, dëmga, nga një anë, pa të dëm nga shumë anë. Në po ka përosi, kërkan ilajit, kërkan e mjekimin. Po, shkërrit e mjeku. Mirë, në në tjetër, zemrat në bet e lidhën me Allah në Gjellera. Kërkan i shërimi në gazetë Gjellera Gjellera. Në në tjetër, në në në tjetër, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në A ka mundës i doja me e ndru këtë caktimin e laut këdere? Nëse Allah pas ka caktu, këtë një më usmu. Dhe natash përja këndujmë këtë lutje. A do të shërojt përshka këtë lutjes a përshka caktimin e laut? Kjo është dilemë dhe zvesa që shëjtani e në gjallë në zamërën dikujtë për me e largu nga Allah gjallë në gjallërgur. Dhe për mas me e zjallën këtë pikë, Mësleti me kuptu këtë që është është njëri me i kry punë të veta Caktimi Caktimi që Allah ka caktur Punë e kujt është, ja? a është punë e jona, a punë e zotën Punë Allah është A ja? i edin që ka caktur përrope, sëtë e jona A i edin si e zbatan Caktimi ti, a i edin Le e këtë punë ati A e që kërkujtë për një më është me i rezistu këti caktimin me caktim të laurë. Kjo është i u në. Përndaj, si kurse ka thënë Omeri radiallahu ta al-anhu, kur i kanë thënë, atë, Omeri radiallahu ta al-anhu ka morë një, mor një, një iniciativë dhe e ka njështë ushtrimë për me eqliru në atë kohë me eqliru shamin, damasku në me eqliru. Dhe posa është afru, dhe të të të mureve të shamin, Ka marr lajmin se në Shën Brana është përhapë një epidemi e vërtet. Do po vdesin njerëz kësoj. Do është non. Tash në këtë ditë amufut kardi aty, amu largu. Dhe ka marr lodhe përgjigjesh. Se ska pos, ska pos argument, nuk e ka dit argumentin, ska dit hadit. Ka për kët hadit, po ai se ka dit. Shi, ka mërt të higj me hadit. Dërsa ka marr 22 që më u ky në botë zoporosive të njerëzve më atë. E naqoment dikard Abdul Rahman ibn Awfa radiyallahu taala nuk ka qenë një ekspert tjetër, të të ka miu bashkëngjitur Omerit në këtë në luft. këtë luftë. Kur e ka ndëgjuar këtë thotë ka von për koha ditë, ka thënë pejgamberi sallallahu selam, nëse përhap një epidemi në një vend u antum fihim e jeni imrana mos dilni. Nëse nëse është përhap një epidemi, e jeni jashtë mos hyni. Në të mërë një sebebët mërujt Edhe Omeri ka mërë vendin më këthyr Më lërgu për Medina Në disë njerës i kanë thonë A të firru min qadrë i Allah Omeri të pëjë thonë Apo i këtë caktimi allat Hen Nëse Allah i këtë caktur me të rukës munja Këmë të rukës munja Qëfar thë Omeri radiallahu ta'ala Thë në firru min qadrë i Allah Ile qadrë i Allah Po i këmë gëni caktimi allat Në në në caktim të t aktin e Allah. Ne nuk e dimë çka Allah ka caktu. A shërim as mundje. A varr fri apo suri. Ne zdim Allah çka ka caktu. Por e ju në është me bë punën tëun ne. Na me kry punën tëun, me kërkuim ndikimin, ne e lut Allahun për çdo. Dhe nëse Allahu xhallahu ala ka thënë kush e këndon kët lutje i bëhet çrim, ne i mitbin nëse nëse thejmë me sinqeritet, nuk do të shkon ash lutje. Nuk do të shkon ash lutje ndaraj është sebep është qak për shërim i. E në qoftë z tama nuk ndodh shërime nuk duhet më u shgëni lutje Këos shenë muh складë. Cas gjënë segjë pë�she H6 007 00731 00731 007657 Kim chehard më tu gjëpët ngemiy azhtë kспle katë fin Në mundërin unor e llumin që passi tam tracking 1. këpër gënë salt e grë identities Shtë për bërënd është më gëros për dëre të qelo kur na po paguim pa dëshmëri. Ju për sipër siponim mas për dëshmëri këtu. A thon dikush? Jo. E përmand. Ne na munduam, qysh të pashasë Zotin. Edhe Luco jo qysh të thon. Përveç për se ato para që i ke qumë shpenzu atë, ato kanë shkuar ato s'themu. Apo sot dëgjojmë smuni, vallahi, shluft smuni ta për një internet të caktuar 150 mijë euro. So, para më dhë kjo Allah. 200 mijë euro, para më dhë kjo. A njëri Mbullizon. Sotish problem me mesat. Mbullizon ndihmojn. Ja kthi, ja pat ndihmojn. Gjith kym vëstin bëjt, komplet në fund. Gjithashtu 200 mijë kanë shku ku dek njëra. Çka kena përfituar nga pjesoj korja. Ina përpiek, por akthejn këto para nëpër spitalë, çapo të kryej para sa ishte gjallë kur sik ka porr të kush. Dera tek dvoje na bujm do. Nëse Allahu e shëron, elhamdullilah. Nëse nuk ndodhë shërimi, a shkanë hoqë doaja? Ja, këmë rëndësi. Te doaja nuk është këtë punë tjera. Për ega më berësën ka përën, kur një rab e lutë Allahun, fitan njënën pëj tri gjelave, që në ka fitan njënën pëj tri gjelave, nuk ku, kur për lutjes. Ose jë ja plëcen Allahu kërkesën që e kanë lutje, Apo? ose jë ja lërgan me atë lutje një fatkeci më të madhë që ka pasë me goditë e vërtet nuk po ashtron Allah këtë murin ton por po harun për një smunë më të madhe ndoshta me goditje nga nuk pëdim ose po harun në një organizmunë më të madhe e ato po shtron Allah me lutjen ku e dimna kjo është pusia Allah që do të gjënat ose po të ngjajmë asojia deponon ja harun Allah kët lutje për ditë gjykimet në dynjasia atë më mirë të tarui për kilometra dyrat e mëshëm atje duhet më tepër sa çoft çfarë bën Allah me lutjen ton ai e di Aje Zoti i gjithësisë, në komun namithallahu ti e veçërt do të jesh duana. Si ai që ka dhurojë ajo çka me bot. Ti e lut Allahun dhe i dorëzosh atij, ai e din pastaj si e përdor lutjen tënde për të mirën tënde. Ai e din këtë punë. Por kur nuk hubli kadoja. Kjo është mënyra e kuptuar. Gjithçka që donia investon, provon, kthehet mirë, nuk kthehet shkumb. Pas në Allahun xhallahu. Kur shup, kur nuk hub nip njëri kur e lut Zotin xhallahu. Andaj e ka thonë Shkani vizitoni të smurët, ka shumë shumë shkomblem të këllahu me evidoni të smurët, shumë kësë evabë. Bëja këtë lutje, dhe të të këndë në marë masë dë dhura për më ushëru, ushëru, alhamdulillah, nuk ushëru, jepë Allah në të mirë dhikon, nuk humë bëja ashton. Në gjithashtu me ditë, se edhe mishërimi jonë me lutjen, ka ndikim në përgjitë të lutjes kur nirat sot ne duhet sigurisht se kimi thon i si pa vëmendshum se kohza me aty ja thot ne dua per mash arabisht as vet se kupton çka esht dishim se kjo sot nuk esht nje fuqi ndikimi sigurisht po a them lutje po me sinqeritate e me perkushtim e me ndershim te Allahut dhe hola po e di çka po thon po e di kuptimet do them kjo prandaj edhe e, e kimi thon që nga fillimi neojem me kuptimet e lutjeve dhe mishrim me ktu kuptimeve Dhe përjetimi këtile kuptime gjatë të dhenjës e kësolutja, ka ndikim të madhme përgjit në kësolutja. Dhe ndikim në kësolutjët e këzote që le volë atë të e këtë personi që ndërduke e thërë. Në ndërën e themi, ësë alu Allah al-Azim. Që ka, ësë Allahun e madhë, madhështorën. Pëse e themi me këtë amën al-Azim të, ësë alu Allah al-Azim. Që pa, e përdur amën al-Az Amën që aludon në madhështin e Allahot dhe amën që aludon në madhërimin e Allahot. Pësa? Për treguar se nuk ka smundje që për Allahon është e madha. Të. A ka smundje sot për shkencën që është e madha? Ka. Ka shumë. Zdinë. Ka smundje që Allahon nuk për dinë që ka janë, mështë di që i dhanë edhe për shkëtë në mëzekje. Po nuk dinë për i kavjanë nësi shkaktohet. Nuk din si shëruhet, ka asë munëja kështër Apo ka asë munëja Ndërsa Teka Allahu gjallë e vola, nuk ka kësë munëja Aj me dashtë që ka të dashëramë, nga saj shëruusit Anë në në temi, Es-Alu Allah e l-Azim me bindja Se Allah është i gjithë fuqeshme Aj, ka munësi Rabbel Arshur Adim Aj që eman arshin e madhë Arshir Nga falem të ajtë l-Kursia Kursia, sa i së e madhë e kursia say, say, ma Kursia ishte e moda sa Gjersia qive dhe tokës lëzni Ndërsa a e dini sa ashtë Kursia në rapartë me Arshin Arshin sa ashtë i moda për kursis Ka thënë pejgamberi së radhësëm Se kërse ka në ditë në vlojvë në sudit Radio Allah të alën Mëse me watu seba O el eradhin Shtatë poljë qilë që janë Kej qilë dhe tokë Në rapartë me kursien nuk janë asgjë, po sikur një bulyzek ndur sechë. Apo i hudhën shkëting. A shihet? Jo. Çështoshi që ti e vë tokën apo në kursier. Sa është kursia moda? Ndërsa kafe piga mësen, ndërsa arshi në sa kursia, çka kursia? Në raport me arshin e Allahut, or sikur se një bulyzek i hudhën shkëting atë. Eshtë çish është tokën apo në arshin? mirë dua japunë ndjatë. E aiçi e món kët arsh, zotik të jashtë, qysh nuk ka mundsi me mëojë shëndetin e dikujt më së miri. E mia më tjetër, ka mundsi? Pra dhe ne lutim kët kët, e themi kët lutje me kët përmbajtje të bindur se veç Allahu Jalla wa ala ka mundsi me ia mëojë shëndetin më së miri. Pesmunës, ka mundsi me anvoj tjetër, bashmi dal, ka mundsi vetë gjithë xhallahu a themi eneshiet elos Allahun me matsuru me, me don ilaç dhe këtu ka kuptime të dhëmshmërisë për vullon ton musliman ka kuptime të të mshirës, ka kuptime të dashurisë e të ndrozave, kuptime të tjera të shumta një nga ato shumë përmbledh është në çosnë e kam su pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me lut për vullon ton musliman kur të rrok një smunjë, s'ka von kur të rrok kancerin, a kur të rrok Kolera, mjak nuk, e, ka thonë, qëfar ësë mundja? Qëfar ësë mundja? Flauma i bjene këneqit do apë. Flauma i bjene, këneqit do. I bjene gripit, i bjene qëka dhe qërë këneqit kë do. E se duhet imi të dhimshmë për njerë tjetërin. Kur dikush, do shta, është fëtof pak. E se duhet imi të dhimshmë kur dikush s'ka me hongër, për muslimanve s'ka me pi, apo e kur dikush s'ka kulë më kokën e ti, e kur dikush s' Ja kur di kur shvrahohet, det per det, e i ndirë dhe gjokwo det per det, e sa me, për për këtë tërë, pos, me bua, Allah ka dhe për joh kërkët pun. Da e vesnë tërampves është du sporad皇ë aller qëll e horri, ka da pun, ka da situata ki mënësime Njumë gëshka, ka situata, së mund ësht, është, së është e pune iotja jo th chamatu. Spa ku ndoha mështë maruam, maro nsejgde natë për nat të不知道, natë për natë. natë, natë. Muentreq se ku ku më atë i mështu ya sensic dhe ku t'y emi me lutsja allo në tyre, masakaën që qe tëmëron çdo njeri t'maçi në Buts, ka lidhë obësitora apo besimtar, njeri që ka pa karakter, po t'mëronet Allahu qofshë, fëmijë, gra e burra nën rënojë, ato bombardime të pamshirshme, nga njerëz, nga njerëz kriminal që nuk nuk dinas çka fëmia, çka gruaja, çka djoko, çka dinja, të vrojnë çdo ditë të vërtet. Mos kemë mundsi mazhimë doim ndihmë aty ne. Këna na telash tona, golet tona e kemna. Po mundën bile sofakove po do apo ta po vona këna mund si apo me lut zotën xhallahu oh, ala o, belan, o fatkećin, oh, allah largojëu belan largojë fatkeçin o allah i ma ktheu sigurin o allah i ma dhjepu rahatin më jepu qetësin ruaju gjokun e ndërën e posurin e xtëmar di jepu lirin e rahatin kena, të të të të flama, mund, e xtëmar po dua ka sensekëna yeni atë procesin po dua për në teatrin Flama pun të pa kusirëdhën e çka të mar kurë ridh gjaku e xtëmar Mos tarroj, mos tarroj. Ës edhe këmi kam një situatë të frikshme, një situatë të vështirë. Dikush po ni kapërtuat, dikush ka ardhmën e rrahati. Mirpo aiçi kapërtuat, tuturosi e dinë që çor siklet i i armikut edhe frika e vdekjes e dikush ka të ka ardhur në atë luftë. Dikush ka bëu dua për ty. Prandaj të bëjmë edhe dua, të lutemi Allah Xhennaula. Po marshë atë bësi për votra, për luftën dhe për krizat e lumës, a bëhet thjesht për votrë frikë apo poas tioj për çka do qoftë. Ta lutim Allahu xhallahu ala nga se ai ka fuqi, ai është i mëshirshëm. Ne mos ta harrojmë kurrë të kur të në, në lutje, nga se kjo është minimumi që mund ta bëjmë për një një teatrin, ndoshta tek Allahu xhallahu mund të kenë dikim të madh, tek Allahu xhallahu mund të ketë, me vërtet do të thotë uh, mund të ketë arsye për rahmet e për mëshirë, e për ndihmë nga se rop të kërkoj imponi të Nëse kemi dhëmëshmëri dhe dhe fri Allah u ka më në dashtë Allah u ka më në më, më shru Nëse bëm individualisa dhe egoista Dhe që këmë në dresin tonë Ska rahmet, asko në dihim Andaj mëllur e si shna komuniko me zvete Sa so ka dhëmëshmëni me zvete Sa so ka rahmet me zvete Qaqë Allah u që më rahmet Sa so në dihmuemi me zvete Ka më në animu Allah u gjellëvalet Andaj edhe duaj është një reflektim Një dhëmëshmërije Një rahmeti Para Allah Mund të zbat Allahu një mëshirë të madhe që për këtë botë, jo vetëm për ta njerëz krizën, por për këtë botë mund të bëhet rrugëdalë, mund të bëhet zgjidhje, mund të bëhet radhë nga shumë nga këto kriza që kanë kaplusur njerëzimin, Allahu na ruaj pëshpëritën atë. Ne në Allahu xhannelahu welahu që gjithë të smur, për smurveton Allahu më shërua e, e më ndihmu, të vdekuriton Allahu xhannelahu welahu më mëshiru, le të Allahu xhannelahu welahu që mos musliman që është në krizë, në të larshën, pa tëqecin frik. Allahu xhannelahu rafatqecit të, të larshë këtyre me uhiq. Allah, në sallallahu xhallallahu çdo musliman që burgs brazor e ka mbz bathor zoti xhallallahu me ngopa me vesh dhe mirhatur dhe çdo musliman që është në krizë në pasiguri zoti xhallallahu i dhon rahati dhe mirësi dhe zoti ndruaj nga çdo këçboras nga çdo i lig nga çdo lakmiçor nga çdo liçor zoti ndruaj nga çdo sherr që vjen natën apo ditën na munsullallahu façebar madh nga këtë dhunja dhe zoti mbaruaj nga siklet dhe të larsh të bota se atë na munsull çe façebar doni për ati dhe shpërtojm façebar duke hyrë në xhennet Allah subhanehu ve tekaş bi do fundu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ve sellem